Жердина в глині. На дні ями слід від її гострого кінця. Земля по краях обрушена. Тільки хто ж це міг зробити? Невже хтось із робучучів? У нас є кілька полонених акацирів. Це діло їхніх рук. Повернемося, допитаємо їх. А тепер не гаймо часу в путь. путь! У путь! Нас дожинимо, негідника, і він все розповість. Кий пильно вдивлявся в його обличчя, поки він говорив. І йому здалося, що княжич чимось збентежений і намагається приховати це збентеження. Звичайно, коли б не розмова, нічого Кий зараз не помітив би. А та розмова застряла у його голові, як колючка у підошві, і тепер змушувала ставитися до княжича упереджено. Так, невже він допоміг гуннові втекти? Невже гунська кров так заговорила в ньому, що він пішов напряму з свого племені? Чи мені тільки здається? Справді, полонені акацири, родичі гуннів, могли допомогти своєму одноплемінникові вибратися з ями. А він уже сам і сторож задушив, і коня вивів із тені. Однак чорний вепр був незворушний. Ніщо, окрім голосу, не видавало його схвильованості, і кий засумнівався. «Дітько його знає», – подумав. «Не піймав, не кажи, що злодій». Тут чорного вепра – Підтримав Радогаст. Так, час не жде. Рушаймо. Вони швидко пішли до воріт, сіли на коней, і невеликий загін вирушив у путь. Слід легко знайшли на вогкому, замуленому березі росі. Гун уплав, перебрався через річку і якийсь час їхав по горбовистому узвищу понад Дніпром. А потім почав забирати праворуч І незабаром помчав прямо на південь Переслідувачі гнали коней, не жаліючи, без перепочинку Слід то губився, то знову з'являвся в густому степовому різнотрав'ї ведучи все далі і далі і до бжитих поршанських країв Залишилися позаду зелені діброви й гаї Зникли високі шпилі придніпровських круч, з яких відкривалася далеч на багато поприщ довкола. Натомість почалася сива від полинута ковили, трохи горбовиста рівнина. Непомітно виїхали степ. Так і до гунні у лабета можна потрапити, бурчав Тур, витираючи спітніле чоло. Радогаст, що був старшим над загоном, на це не відповів нічого. Йому дуже хотілося упіймати гунна, і він гнав і гнав коня, що вже весь змокрів від поту і біг з останніх сил. О півдні вони таких побачили втікача. Далеко попереду з'явилася чорна цятка, що то виринала на пагорб, то знову в долині То крек Ми нас дужинимо його Вперед Верхівці ударили стомлених коней І ті прискорили біг Ну ж, швидше Швидше Стомились бідні Уже змокли спини З грудей виривається недихання Важкий болісний хрип Але й коневі крека Теж нелегко він сильний, витривалий, та всякій силі і витривалості є межа. Радогас тимчав попереду, за ним кий, щек, хорив, чорний вепр, трохи відстали дружинники і зовсім відстав старіша натур. Не ті роки, щоб натися за молодими. Крек, видно, помітив погоню, бо не зупинявся ні на мить. Відстань між ними і переслідувачами не змінювалася, однак перевага була на боці останніх.